aniseme tu kwamba sasa hivi tu kama mwananchi wa kawaida jana ilikuwa ni siku yenu walimu wetu ambayo inatambulika kimataifa kupitia shirika la umoja wa mataifa la UNESCO na kuwatambua sio tu kwa tambua, tuka sababu ni walimu lakini kazi ambayo mnaifanya viongozi tunawaona madaktari tunawaona tunowaona tunawaona watendaji wa kuu tunawaona wote na wengine na wengine wanatokana na mikono ya walimu yanatokana na jitihada za walimu kwa hiyo ni wajenzi wa taifa ni wajenzi wa nchi ni wajenzi wa jamii ni wajenzi wa jumuiya ni wajenzi wa kila kitu kwa hiyo alimu sana sana sana sana Tunatambua michango yenu ilivyokuwa mkubwa lakini pia tunacha, tunatambua sasa mazingira ambayo mnafanyia kazi na umumu wa mazingira au tuseme seno ugumu lakini niseme changamoto ambazo zinakuja na hali halisi ambayo mnakutana nayo kwa sasa. Hapo raisi wetu Mheshimiwa Dr Magufuli kwa nia njema kabisa kwa upendo mkubwa ametangaza na ni nia kabisa ya chama cha mapinduzi kwamba paweko na elimu bure kwa Tanzania. Na hivyo nzuri na kuonyesha kwamba jambo hili limopokelewa vizuri ni ile idadi ya wanafunzi waliongezeka katika uandikishaji usajili wa kuanza masomo na, na hii tumeiona Tanzania nzima ni jambo jema lakini ni jambo ambalo limekuja wakati lina changamoto nyingi wakiingereza Kiingereza wanazita challenges ni nyingi ni, ni kwa mfano hii sasa inadai kabisa kabisa hakuna jinsi kwamba ongezeko hili la wanafunzi ambalo halikutarajiwa na likubwa mno lazima liendane hali halisi ya mwindo mbinu kama unazungumzia madarasa kama unazungumzia dio kama unazungumzia maji na kadhalika havitoshi kwa hiyo jitihada ipo na hata budget ya serikali unaona kabisa wameongeza pale kuona kwamba nini kifanyike katika ile azma ya raisi na tamko lake na nia yake lakini pia utendaji wa kuona kwamba azma inatekelezwa na ile azma ina mnufaisha mtanzania in kwa hiyo ni changamoto ambayo ni kubwa sana Ambayo naona kabisa viongozi eh, wanaweka mtizamo wanaweka nguvu wanaweka jitihada kwa shabaha na kwa lengo la kuona kwamba hilo lina, lina, lina linafanya lakini pia kuna walimu wenyewe bali na maslahi yao ambayo ni lazima yaboreshwe kwa sababu mtizamo mazingira ambayo wanafanya kazi waalimu ziko kadani nyingine pia lakini hapo leo asa na jana leo ni, ni, ni, ni, ni siku ya wa walimu sasa hivi tu kama mwananchi wa kawaida yako mambo ambayo yanahusu ziko changamoto ambazo sisi tunarahusu kutokwa wengine makazi majumba yanafani tapa sadana ukuta mtu anakaa mahala ambao kuna, kuna kuna mwendo mkubwa usafiri wenyewe unakuwa na matatizo unakuwa kwa bashaka kwa hiyo hizo changamoto hizo ambazo na uhakika kabisa kwamba serikali inazitambua na viongozi husika katika wizara husika wizara ya elimu na viongozi walio kule ni wazuri wanania njema na kabisa wanachapa kazi. na amini ninaamini kabisa kwamba jitihada hizi zitatoa matunda lakini walimu e, wawe wastahimilivu kama walikuwa katika kuelewa kwamba tunakabiliwa na changamoto ambazo nikubwa sana lakini kubwa mimi kwa binafsi ni kutambua mtango wa walimu ambao ni mkubwa sana na kuwapongeza kwa jitihada yao ambayo nikubwa sana na kumtambua kwamba bila kuwa na walimu ndio mwisho wa taifa na ndio mwisho wa jamii na ndio mwisho wa kila kitu sababu elimu ndiyo msingi wa kila kitu ambacho tunakifanya na elimu ndiyo msingi wa mataifa yote na elimu kukitizama vizazi na vizazi imekuwa ndiyo msingi wa maendeleo ya nchi mataifa na kadhalika na kwa hiyo walimu niwapongeezi sana sana na, na na kwa jitihada zenu lakini niwaambie kwamba tunatambua na zinatambulika na jitihada zenu Mungu awajalie katika kazi zenu au urahisi katika kazi zenu